A salamu alaikum wa raha to lahi wa rakatu. Alhamdulillah thum alhamdulillah. La shari kala. La humulkola hula hamdulu yuhi o imitu o ala kuli shayin kadir. Wola hałala kuwa te ila bilahil ali el azim. Alla masali wasalim obarin ala seidina muhammad. Kama salata wasalamta wabarak to ala seidina ibrahim. Fil ala inna kahamidu majeed. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Taala kerana pada waktu ini dapat kita menyambung kuliah tafsir Al Quran kita. Insya Allah pada kali ini kita akan bercakapkan tentang satu surah, yaitulah surah Quraysh, yang bermaksud suku ataupun kaum Quraysh, kaum Arab Quraysh. Insya Allah saya akan majahkan terlebih dahulu surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dengan mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilah fi Quraysh, Ila fihim rihlat ashita yuwas saif bait min wa min Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani kerana kebiasaan orang-orang Quraisy iaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan pada musim panas maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Kaabah yang mulia ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah. Surah ini merupakan surah yang ke-106 ikut tertib susunan surah-surah Al-Quran dan mengandungi empat ayat. Surah Quraisy merujuk kepada bangsa Quraisy, bangsa yang dibangkitkan dari kalangan mereka khatamul anbiya wal mursalin penyudah kepada kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini Terdiri pada empat ayat surah yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum peristiwa hijrah Iertinya dalam kategori surah Makkiyah Surah yang menceritakan tentang ni'mat-ni'mat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada golongan, kepada masyarakat Arab Quraisy. Merenung kepada ayat ini, sebenarnya ayat ini mempunyai kaitan dengan surah yang telah kita bacakan sebelum ini iaitu surah Al-Fil Surah Al-Fil juga menceritakan, mengkisahkan tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada bangsa Quraish. Dengan Allah SWT menyelamatkan mereka daripada diserang oleh Abraha dan tentera bergajahnya. Maka dalam surah ini sekali lagi Allah SWT menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraish. InsyaAllah saya akan bacakan satu hadis daripada riwayat yang disenaraikan oleh Al-Imam Asyuti dalam kitab beliau, Al-Durul Manthur. Dikatakan, katakan al-Bukhari al fi tarichi wal hakim wal sahaahu wa tabrani Bahawa umu hani binti abi talib bahur rasulullah talab sabli faddalallahu kurashan bi sebi lam, lam yuotija a hadan kablahum wala yu'tiha ahadan baadahum inni fihim wal khilafa fihim wal hijabatu fihim wal sikaja tu fijim wal usiru alfil wa abadullaha seba a sinin wa fi lafdi ażara sinin Wana za lat fihim suratun min had al Kur'an, lam yuf kar fiha ahdun gajruhum. Dikate kana mza tuhadis rioja al buhari, delam kitab tarichni, delam kitab musna l hakim, deli anga spogez sahi. Bahwa, nabisa, salam tala, mngate kana, bahwa, bam se kuraż ini dibry tuġu Yang tidak diberi kepada orang yang lain selain daripada mereka. Yang pertama Nabi Muhammad daripada kalangan mereka. Yang kedua khilafah diberikan kepada mereka iaitu yaitu kepimpinan selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menjaga Ka'bah. Yang keempat memuji minum kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji. Yang kelima mereka ini telah pun ditolong diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas tentera bergajah dan kemudian mereka yang keenam mereka telah dikurniakan nikmat menyembah Allah Subhanahu beribadah kepadanya selama 10 tahun dan yang ketujuh iaitu yang terakhir disebut nama mereka disenaraikan nama mereka bahkan disebut satu surah daripada al-Quran itu dinamakan dengan nama mereka ini merupakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa kepada, kepada bangsa Quraisy Quraisy ni apa maksud dia tuan-tuan yang rahmati dan dikasih Allah Merujuk kepada kamus bahasa Arab, Quraisy daripada perkataan taqarush. Taqarush artinya al-ijtima', berkumpul. Kenapa? Karena menurut sejarahnya orang-orang orang-orang sebelum daripada itu, datuk nenek moyang Nabi antaranya seorang bernama Qusai. Qusai ini yang memulakan tradisi mengumpulkan masyarakatnya untuk duduk sekitar Kaabah dan kemudian mencari manfaat apa yang boleh mereka buat. Maka hasil daripada itu digunakan perkataan Quraisy ataupun Qurais. Kurashi merujuk kepada individu. Kurash merujuk kepada grup ataupun kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai perkumpulan tersebut. Yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang yang berkumpul tersebut. Jadi surah Kurash ini merupakan satu surah yang turunkan oleh Allah Swt untuk memuhasabah orang-orang Kurash. -orang Kenapa? Karena walaupun nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka berbagai, tetapi mereka ini lalai. Kebanyakan mereka menolak risalah tuntauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai alasan. Jadi, apabila kita membaca surah ini, Allah Swt mengkisahkan tentang naqamat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka ini merupakan para peniaga yang hebat-hebat. Kalau kita kita sebut businessman lah ya mereka peniaga daripada utara ke selatan pada musim panas mereka pergi ke Syam ataupun mereka pergi ke Taif. Ya Syam ini sebuah tempat yang terletak di utara semenanjung Tanah Arab yang mana cuacanya agak Mediterranean kerana pada waktu musim panas keadaan di situ tidak terlalu panas berbanding dengan keadaan di Mekah. panasnya cukup panas. Apabila kita melaksanakan ibadah haji pun kita dapat rasa bagaimana panasnya. Kita akan mengalami keretakan bibir, kita akan mengalami Silap sehulan kita akan kena dehydration, kurang air dan sebagainya. Jadi pada musim panas, niimat yang Allah berikan kepada mereka, mereka dapat bermusafir, berniaga di utara selanjutnya tanah Arab itu, di negara Syam ataupun di Taif yang dekat dengan Mekah itu sendiri untuk tujuan berniaga. Tanpa sebarang gangguan pun dalam perjalanan perniagaan mereka. Dalam rombongan perniagaan ini, mereka tidak mengalami sebarang masalah. Dan pada musim sejuk pula mereka pergi ke Yaman. Yaman terletak di selatan yang mana cuacanya agak panas. Jadi pada musim sejuk mereka perlu kepada keadaan yang lebih selesa iaitu keadaan yang agak panas untuk meneruskan tradisi peniagaan mereka. Jadi malangnya ya bila Allah Subhanahu sebutkan di sini ila fi quraish ila fi shita ya pada musim syita' musim winter ini mereka pergi ke Yaman musim panas musim sama Asyif mereka pergi ke Syam tetapi mereka tetap lalai ya? mereka tidak beribadah kepada Allah tidak beriman dengan risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun nikmat yang berbagai dikurniakan oleh Allah SWT kepada mereka tetapi mereka tidak mensyukurinya insyaallah sebentar lagi kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan erti syukur Dan bagaimana kita nak Mengekalkan keadaan kita hidup Dalam keadaan nikmat Allah SWT Tanpa sebarang ketakutan Dan dengan limpahan rezeki Daripada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraysh I'ilafihim Rehlatasyitai Waszaif Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kerana kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah, yaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan pernyagaan. Pada musim sejuk ke negeri Yaman Dan pada musim panas ke negeri Syam Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Ya'ni Kaabah ini Tuhan yang memberi mereka penghidupan Menyelamatkan mereka dari kelaparan Dan mengamankan mereka dari ketakutan Surah Quraisy, Ayat 1 hingga akhir Seterusnya Allah SWT mengatakan فَلِيَعْبُدُوا رَبَّهَ ذَالْبَيْتِ Maka hendaklah mereka mengabdikan diri kepada Allah SWT pemilik rumah yang mulia ini. Rumah mana? Rumah yang telah kita ceritakan sebelum ini. Bagaimana Abraha gagal dalam misinya untuk merobohkannya. Jadi surah ini menurut kebanyakan ulama tafsir mempunyai kaitan. Ya, seperti Ibn Jarir pun mengatakan demikian. Muhammad Ali As-Sabuni juga mengatakan mempunyai kaitan dengan surah Al-Fil yang telah kita bacakan sebelum daripada ini. Jadi... Lantara nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka itu maka perlulah mereka menyembah kepada Allah sebagai balasan balik. Ini erti syukur tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Syukur ini ertinya kita mentaati Allah dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Ramai orang boleh mengatakan syukur pada hari ini tetapi sejauh manakah kebenaran apa yang mereka ucapkan itu? Kalau kita baca dalam kitab Eh ya Middin Al-Imam Al-Ghazali menceritakan di kalangan ulama' cuba mentafsirkan fenomena syukur dan sabar. Kenapa Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanirajim, Wa qalilun min ibadiyah syukur. Hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Adakah syukur itu lebih tinggi daripada sabar? Kita dapat melihat kebanyakan manusia pada waktu susah mereka boleh sabar. Tetapi kita melihat ramai manusia pada waktu mereka dikurniakan nikmat yang melampau-lampau mereka tidak syukur kepada Allah Subhanahuwataala artinya mereka mula lalai ya kalau satu masa dahulu rajin datang ke masjid ke surau tapi bila saham sudah naik ya duit pun sudah banyak bisnes semua sudah maju jumpa dengan kita pun tak berapa nak bagi salam lagi ya bila terlanggar sesuatu pun tidak lagi mengucapkan apa-apa kalimah yang diajar oleh Islam Mula berkata sorry. Ya, kita melihat bagaimana jauhnya manusia daripada erti syukur itu sendiri. Mereka mudah lalai pada waktu nikmat melimpah ruah dikurniakan ke atas mereka. Jadi sebagai satu pengajaran ya, berkata seorang, seorang pengkaji tafsir moden yang terkemuka namanya Profesor Dr Wahbah az -Zuhili. Ya, surah ini turun menceritakan tentang orang-orang Quraisy zaman dahulu yang tidak Bersyukur pada nikmat yang Allah kurniakan tetapi di atas ka'idah al-ibraatu bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab ya ibra pengitibaran itu dengan umumnya surah ini turunkan bukan khas kepada tujuan surah ini turunkan 1400 tahun yang lalu maka dia juga terlibat untuk kita fahami bersama dan apakah action kita apakah tindakan kita untuk mengelakkan diri kita daripada dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang berlaku kepada orang-orang Quraisy yang kebanyakannya engkar kepada seruan Nabi ini. Jadi elok kalau kita muhasabah di kita sejauh mana kita bersyukur. Kalau dalam erti kata pada hari ini dengan nikmat Allah kurniakan adakah kita ya kita bersyukur dengan Arti-kata yang sebenar-benarnya, jauh mana sedekah yang telah kita buat, adakah kita ini bersebayang sunat duha, kan disebut dalam hadis sahih bahawa, ya, begitu banyak ni'mat ni Allah kurniakan kepada kamu, kamu tidak mampu bersyukurinya, temadailah kamu dengan sebayang sunat duha, ya, boleh menyebabkan timbul rasa syukur itu, ya. Adakah kita sudah melakukannya? Ah ni perkara muhasabah musaba checklist yang perlu kita lakukan saban hari saban waktu untuk mengelakkan diri kita menjadi orang yang kufur nikmat. Lawan kepada syukur ialah kufur. Kita takut kita termasuk daripada kalangan mereka yang kufur nikmat. Baik Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahu min ju'i wa amanahum min khauf. Ya mereka Ini telah pun Allah SWT muliakan dengan Allah kurniakan nikmat kepada mereka nikmat makan dan mereka tidak kelaparan dan Allah SWT berikan kepada mereka keamanan daripada ketakutan ya jadi dua nikmat yang lain daripada nikmat di atas perniagaan yang bebas mereka lakukan ini patut juga menjadi renungan kita pada waktu ini kita berada dalam keadaan ya kekenyangan selalu kadang-kadang bila kita berpuasa pun bila nak buka pergi ke bazar Ramadan tak muat tangan tu untuk membeli barang-barang yang terjual di sana ya ter kemudian melambakkan ke atas meja dan kemudian tak habis makan akhirnya dilontarkan ke dalam tong sampah ya kita lihat bagaimana hebatnya kita punya keadaan kewangan ya kemudahan yang kita kecapi pada hari ini tidakkah kita terfikir dalam nikmat yang kita rasai pada hari ini di kalangan orang Islam yang susah Ya, di benua Afrika sana yang tidak makan Ya, kadang-kadang berdekatan dengan kita Seperti di Thailand, di kalangan orang Islam Yang sedang menghadapi rusuhan pada hari ini pun susah Susah nak kerja dan sebagainya Jadi, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian Sebenarnya, nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT ini Adalah disebabkan Antara lain Oleh nikmat Nabi Ibrahim di kalangan mereka Dan telah mendoakan untuk mereka Disebut dalam surah Ibrahim ayat ke-37 Allah SWT mengatakan Nabi Ibrahim berdoa ni Ya, Wruzuk mina samarat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kepada orang yang duduk di mekah ini uman. Zuriat daripada, umat daripada zuriatku ini makanan daripada buah-buahan. Ia artinya buah-buahan ini merupakan pemangkin kepada kesihatan manusia. Ya, makan buah-buahan ini, mengikut kajiannya adalah kajian saintifiknya dipenuhi dengan akal lainnya. Akali yang boleh menyebabkan untuk badan kita lebih sihat berbanding kita makan benda-benda yang banyak asid. Ya. Jadi, tuan-tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian. Jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk dilimpahkan ke atas mereka nekmat makanan ini. Kalau tuan-tuan pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah, tak kira pada mana-mana musim pun tuan-tuan Kamu lihat segala macam buah-buahan berhimpun di sana. Kenapa? Kerana nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah tentuannya dengan pisangnya, dengan buah apple dengan buah anggurnya. Segala macam. Ya, Segala macam yang ada di muka bumi ini terdapat di Mekah. Ya, hari ini dia masak di Brazil, lusa ataupun hari berikutnya sudah dihantarkan, di ekspor ke Mekah. Ya ini di masak di Amerika ya rusa atau minggu depan Masa yang singkat sudah dihantar ke Makkah berkumpul di Makkah segala macam bahan-bahan nikmat-nikmat ya yang menjadi uh, yang diperlukan oleh manusia itu makanan-makanan yang diperlukan oleh mereka wa amanahu min khauf diselamatkan mereka daripada rasa takut dan ini juga merupakan doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat ke-35 a'udzu billahi minasyaitonir rajim rabbi ja'al hadzal balada aminan Ya Allah Ya Tuhanku jadi kalah bumi ini bumi yang aman ya selamat daripada segala macam kekacauan kejahatan dan sebagainya jadi tuan-tuan rahmatilah -tuan, yang dikasih Allah sekalian ya dalam kehidupan ini kita juga diajar oleh Nabi saw untuk minta perlindungan daripada Allah kepada Allah daripada sifat penakut ya penakut ni ya bila berlaku keadaan keadaan yang Menyebabkan kita takut. Ya, ada kaitanlah dengan perbincangan daripada surah ini. Ya. Daripada ketakutan-ketakutan kita orang Islam juga diajar oleh Nabi untuk berdoa supaya terpelihara daripada sifat pengecut. Ya, apa doanya? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW mengajar kita doa Allahumma inni a'udzubika min lahami wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dhal'i daini rijal maksudnya apa ya Allah tuhanku aku mohon perlindungan daripada kau daripada rasa risau dan rasa sedih dan rasa malas dan juga rasa lemah diri wal bukhli wal jubni dan daripada sifat kedekut dan daripada penakut pengecut pengecut ni dibenci oleh Allah SWT sebenarnya maknanya pengecut dalam perkara-perkara yang benar perkara-perkara ya, yang mendatangkan kebaikan perkara-perkara yang sepatutnya kita jadi berani tapi sebaliknya kita penakut ya dan disebut Dalam doa itu yang terakhir, wadalah idda ini, wadalah rijal. Dan kita terpelihara daripada ditimpa hutang-hutang yang tak mampu kita selesaikan, dan kita ini takut dikuasai oleh orang lain. Kita minta pada Allah perlindungan daripada ya perkara-perkara yang diajar oleh Nabi SAW ini. Jadi menarik juga kalau kita berkongsi satu hadis dalam bulan Ramadan yang mulia ini, ya satu kisah tentang Abu Hurairah. Dan hadis ini disenaraikan sebagai hadis sahih. Ada dalam Bukhari dan Muslim. Ia cerita tentang bagaimana kelebihan ayatul kursi. Nabi Muhammad SAW telah pun mengamanahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga ia, simpanan korma. Untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan pada waktu pengagihan zakat. Maka Abu Hurairah telah pun menjaga korma ini. Tiba-tiba datang seorang mencuri. Lalu Abu Hurairah menangkapnya. Kemudian esok hari datang lagi mencuri lagi. Dan seterusnya kali ketiga ditangkap, akhirnya Abu Haram mengatakan, tidak boleh. Kali ini aku kena bawa kamu kepada Nabi salam, Nabi SAW untuk dihukum. Kerana kamu berdegil. Aku dah beri amaran kepada kamu, dah beri warning kamu masih lagi melakukannya. Akhirnya dia mengatakan sebenarnya aku nak ajar kamu satu rahsia. Ia dengan sebab membaca... Ayat ini kamu akan terselamat daripada syaitan. Apakah ayat itu? Maka dia pembaca, ya, ayat ke-255 daripada surah Al-Baqarah. Insya-Allah kita akan bincang ke surah ini bagaimana ya ayat kursi ini peranan untuk menjadi pendinding untuk dibacakan sebelum tidur, ketika takut pada syaitan, ya, dan juga dalam banyak keadaan lain digalakkan kita baca ayat kursi ini. Ya, nak cerita apa di sini kaitan dengan surah ini bagaimana Abu Hurairah ini seorang sahabat yang lemah. Dan terkategori dalam kalangan ahlu Sufah, orang yang miskin, ya yang fizikalnya lemah tetapi berani, ya jadi kita nak menikmati sifat berani. Disebut dalam hadis sahih, Al mu'min al qawi ahabu ilallah min al mu'min al daif khairun wa ahabu ilallah min al mu'min al daif bahawa Allah swt suka kepada orang beriman yang berani, ya daripada seorang beriman yang penakut, ya dan juga lemah. Jadi inilah pengajaran daripada surah ini untuk kita terapkan bersama-sama, kita fikirkan bersama, kita muhasabah diri kita dan mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman dan beri kepada kita kekuatan untuk beramal dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.